בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה נ"ה, מיוסד על תורה ע"ו, בליקוטי מרנטיניאנה. ואדוני חסיתי, איך תאמרו לנפשי נודי ערכם ציפו? ריבונו של עולם, אלוהי ישראל, אתה יודע גודל, עוצם, מרירות הגלות בכלל ובפרט, ובפרטי פרטיות. כי מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. ומגולה אל גולה הלכנו, ומקלי אל קלי הורקנו. הן כלל ישראל בכלל, והן כל אחד ואחד בפרטיות. כי כמה וכמה גלויות וטלטולים עוברים על כל אחד ואחד מישראל בגשמיות וברוחניות. כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד במקומו. ובעוצם צרותינו בגוף ונפש וממון, גם כשאנו יושבים בבתינו אנו נעים ונדים. כי אין לנו שום מנוחה מרודפנו ושונאינו בגשמיות ורוחניות. בפרט אתה בעת צרה המרה הזאת, אשר כל אחד חושב מחשבות איך לברוח ולהתאמן ולהסתתר מפני הצרות הקשות האלה, אשר כשה על כוח הסבל. רחם עלי ועל כל ישראל הכבושים בגולה. שבכל מקום שנבוא שם בגלות וטלטול, בגשמיות ורוחניות, שתהיה עמנו ותעזרנו להרים ולנשא ולהגביה כל המקומות האלה אליך ולתורתך ולעבודתך. עד שגם כל המקומות הרחוקים מהקדושה מאוד, שאנו כבושים בגולה שם, ישובו כולם אליך, תתברך לנצח. עד שבכל המקומות הרחוקים ממך מאוד יעסקו בהם בתורה ובעבודה באמת, וילמדו בהם תורה ברבים. ויקויה מהרה מקרא שכתוב, ונשאר גם הוא לאלוהינו. מלאך עמים ראנה בעניינו, בריבה ריבנו, ומהר לגאולנו גאולה שלמה מהרה למען שמך. ראה כי יד ואפס עצור ועזוב. ראה את עמך מרודים מאוד בכלל ובפרט. הבט ימין ואין עוזר לשמאל ואין סומך. כי שחה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו. קומה עזרת לנו ועופדנו למען חסדך. יהיו לרצוני מפי והגיעו לי מלפניך, אדוני צורי וגואלי. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.